Pantxoan txordok egunon. Egunon txermin. Gomitatu zituko gaur, e, bastan inguruko biztan lehen, e, nolabait, e, elkartea edo sortzekotan edo sortu baitu zue. Bai. Eta, ebe, jakiteko jadanik, zendako hori egiten den, eta elkarte horrek zeh elburu ukanen dituen. Berbada, zendako rentratatzeko, itzuli berginta izke, joan den urtera, edo berbada lehen agotik asiden fenomeno batera, jena idu, bastan... Egeka biziki populatua bina. gizakiz, eta ez baitez bada ikusiko dugu izakiz, betetzen maite, edo gerozta jende gehiago aldu baita egekara. Boa, erten dut zumezala, oartu gira, fenikala ikusten dut, baztaengo rika bilakatu da, iparaldeko pizina ondiena. Eta diendea... Urbiltzen da geroztakeiago, azken bizpairu oriet, urte horietan hori ikusten da fenomen hori geroztakeiago. Gero xare sozialetan ere ikusten da, geroztakeiago spot delakoak badirela bastango errikan, eta horrek uh, kristonera gina du. Eta horrek uh, etorra azten ditu diendea iniz, baina ez uh, baita zpada turistak eh? dira iriko jendeak mm. Eta... Nire ikusmoldea da iparaldea, barnek aldea, bereziki bazta noreka hortaz or, mintzoniz, bilakatzen ari da iritarrentzat jozta lekia eta geroztak ikusten da hori. Nola famatu da errika hori? Errika hori, bon, ekologikoki fama ondi bat dugu, errika hori nik altxor bat da hemen iparaldean. Artzema dugu urak, artzema ditugu astapenetik buka bukaraite. Buka Asten dira urak bestaldian baduk uh, uritzate eta aritzakun bi bai dira. Mm. Eta gero biak elkartzen dira uh, mugan, eta gero bastan errika agertzen da bidagin. Iakin behar da, ago agoa dugu bazen berza, mm -hmm. e, agoa horretan, etxerik ez da, ez da ezer. Beraz, kutsadularik ez da, bai kimikoki bai bakteriei begira ere ez da izan kutsadularik toki hoktan. Bizkia da ikuste da olako egikabat? Eba izan eta hartzen badituk, pahaldean diren uh, ibai gehien-gehienak, beti etxaldeak badira inguruan, edo edo erri batzu dira bazterretan, edo aldiz baka, baztango egikak badu bere berezita son noli. Horregatik, eda niretzat altsok bat, ekosistema berezi bat da, eta betidanik urak biziki garbiak izan dira, Eta indize biotikoa, da nahi baduk nota bat emaiten duguna urari, beti amak izan da. Eta hor diren makro ezurgabekoak, dira plekopteroak, jikopteroak, efemiropteroak, bat dira familia hainitz, beti hori erakutsi digute bere ur kalitate hori. Ahokaz pietan eta diren horiek bat? Horiek dira, bizi dira ahokaz pietan, hor dira, eta elikakate bat uh, uh, osatzen dute eta herika katte horren gainean den espezie ezagunena du amoar gaina eta baztangorekan betidanik amogaa itz izan dira baan horere oartzen dira Gerrotak gutiago badirela. Bon, ezta bakarik kutsadurari lutua lutua da ere belotegi efektuari ura gerotak gutiago dira oartzen dira azken urte horietan urak ere berotzen dira ali dira belotzen eta Hura belotzen erarik, oksigenuaren kopuroat da. Mm. Hau da, kriterio kemiko bat, fisiko bat, eta oksigenua importantea da, hamo ahain entzat bereziki, umeak eta agotzeak eta egiten etuzterarik horien ne, gehiago neguan. Baztango biodibertsitatea beharkatu, zertaz osatuada egitealduzolako harekazki bat, hamo ahaina egiten duzu, behaz, diabe? jabe, ahaina, diabe, eta gero landare ezberdinainitz, alga ezberdinainitz, eta gero... Arrainetan, be arrainetan, finalki arrain guti dira, da, arrain espezifikoa da amua arraina. Ba dira shipa atzu, shipa dira de veron. Hey. Baina hortikat no, ortik, ez, ez da pitzik eta hori umtsa da, zenta baztango erriko azpian, bada bajasa bat, presaldeko barrajaan. Eta beste arrainak ez dira egaiten al. Eta beste arrainak dira, daitzen dira arrain txuriak. Le xeven, le barbo eta horiek. Okay horiek, normalki igaiten badira, lortzen badute, igaitea, ordeon, toki ekologikoa kartuko hituzte, eta amuarrainak uh, amu emekie emekie ah, desa ertuko dira. Salbu dira behaz. Salbu dira, horregatik, baztango goherka, badu bere beristaxun raundi ah, hori. Ah, sugeak ere bekane ikusi izan dituzte. Ah, sugeak badira, eh, sugeak badira, suge goriak ere badira. Suge arguntak ere, ainitzetan badira, gehi debiperin, uraren barrihan direnak. Ba, ah, ba, ba. Belduhtu behituzte gure horretzarek. Me orzatza. ez da belduhtu behar, ogekin. <gülüyor> eta, ega, aipatu zu, e, indize hori, ne, neuketak egin dituzua, jakiteko ean kaltetuden edo den edo elkartearen e, eginkizun bat izanen da hori? Lehenago, bo, askoz lehenago, hainitzetan eginak izan dira ikerketa horiek, eh? badira agintzako elkarteak eta horretaz arduratzen direnak. Bilketa, nia horki bilketak egin ditu ditut, hainitzetan ikusteko indizia zertan zen, eta Beti, bastain horrikan atxeman dugu indizia, indizibiotikoa amar. Eta, frogabat, bada espezia bat barbola erten dena euskaraz, plekopteroak dira. Eta horiek ez dute onartzen inungo kutsadularak. Beraz, horiek garatzen dinerarik, ordeon, horrek erakusten du hurak garbiak direla, hmm. marka hona. Zok ikusi duzu horiek tipitzen azken aldean? Habai, e, azken urte horietan, e, kasik ez dira gehiagoa txemaiten zonalde batzuetan. zoetan. Kurutzetan, hemen zo kurutzetan da bastango herrikan den toki berezi bat, lehen han biltzen ginituen arreintzen hartzeko, lehen duela espaldi, eta horai ez, ez dira han gehiagoa gertzen. Ahazoinetan, haipatu zu behaz e, gerosta diende gehiago, joiten dela arat, eta nola kutxatzen du pertsona batek ura? Aloh, nola kutxatzen aldo, hori berizia da, hori egitea, eh, bitxia da. Bon, lehenik, hainbeste jende ibiltzen dilerarik putzuetan, bon, lehenik e, ahainak udan ur gutiago baita gigenak putzuetan, dira Gero, jendeak behainatzen dilerarik, barrasak iten ituzte, arriak muitzen ituzte, eta arrien azpian ostuan errandu guna, badira plekopteroak, mm. badira, badira espezie bereziak, eta horrekin trabatzen dute ekosistema. Bestaldetik, eguizkitako krema ere aintzen maiten da, gero, uran sartzean be, krema hori uretan nahazten da. Gehi, hori beste fenomenu bat da, observatua izan dena, ibai hain nintzetan, alo, ez nuke erranen bazten ola izaten alzenik horai, baina, e, jakin behar da, ere, maztek hartzen ituzte hormonak, sintesiako hormonak mm -hmm. kontrazepzioarako, eta hormona horiek atxemeten dira edo uretan. Eta uretan direlarik, be, sartzen dira againtikietan edo aleben delako horietan, eta harrain gehienak bilakatzen aldira emeak. Ez dut erraiten fenomeno hori, mm. e, dela baztangorik abenan, zinez, gero aribe gira ikerketak egin beharko ditugu. Hola ertatzen da hori, uh, amuahainak, horien uh, kontaktuan, nola bilakatzen dira gero emean. E, Magizu, amuahainak gure kusiak dira. E, Separatu gira duela, ez dakitzen bat mido urte, baina denok berrak batsoa komuna dugu. Amu arreinak dituzten hormonak eta guk ditugu hormonak kasik berdinak dira. Beraz, M-hormonak sartzen direlarik arreinetan, ebe eragiten dute, e, gorpuzian, M-batean bezala. Ados, ados. Eta batu ditugu uh, arazoriak, aipatzu zure berotegi efektua, bo azkenean ere gizakien eragin badela, baina aldiuntan uh, indirektua, edo, eh, ba, ez aine zuzena. Ze izan, izan, izan giztena litaizken, litaizke behar du, atera bideak edo, ze giztena lako litaike, joztuke elkahte horrek ze el buru ukanen du. Bo, elkahte horrek izan nendun, fenpentsa pentsatzen du lehenik, beti beti bezala alde pedagogiko bat. Eh? Berda, diendei, berriak, ez eh, pikatu zein se, diren ondorioak, kaso gehiago egin ezatela bat, eta gero buru dainu badugu bat dugu, zinez, diendeak ez, bat, segitzen bat daola, berbada egun batez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 Azken urte horietan, uh, hartzen dut, uh, baztangorikadula berrua eta hamar urte, zena eta orai bilakatu dena, beharko dira nire ustez, aintzin ikusteko fenomenoak erraiteko kasu. Segitzen badu, zienten dene pentsazen dute bon, baina zena gira, baina hau ez da grabe eta hau, hau. baina aintzinetik ez baditugu etoriko diren problemak ikusten, mm. uste badugu gero, kiston pena izan dugu, bena negun batez, errika hori, estelila bilakatuko da, eta horri hon bai izanen da, iparaldeko pizina hondiena, mm. eta garbia, berbada jabela pitiate emanen dugu, eta, hola, diendeak, abestoak izanen dira. Oste duta, intzinetik behar dira problemak ikusi, eta mundua biziki intzinatzen da. Eta, beraz, berbada egun batez, hortara joan engira. Ezin da, ezteko mugatu, behar, mainatzeak edo? Adibidez, ganduzo, dola behar ditamak hokete EGKaren balintzakon akzidela Ben, di dianda nik jenda bainatzen zen, ez doira biltzen zuen Bai, mira, askoz gutiago Bai, oztarako, egen ha, da, piska bat mugatu Ez behar, dianda lehen pausor bat izaiten alda Bai, pauso hau iniz dira, aldi da eh? Nik uh, ekstremoa extre ipatzen dut uh, Buka izaten aldena Baina, horat ahibatu hain zin, nire ustez Berdila, horat ez berdina iniz egiteko Andos, eta elkarte horretan, erba, hain itzizte ez? Eh? Nola biltzen zizte eta bax? Elkarte horretan, mementuan bildu gira iru laualdiz Biltzen gerilarek beti eriko eriko etxearekin Hango ordezkariak beti gurekin dira Betan dena maiten dugu Denak betan dena maiten dugu lan hori Elkarte horretan uh, Diendiak mutibatuak dira Eta zinez, uh, diendiak ikusten dute uh, Bidarin uh, Ez bakerrik bidarin, iparralde usuan mm. uh, Trabak badira denetan Eta muristu, polita baita. Polita eh? baita eta egia ostion erreten duen kostaletik urbila baita ere. Ai. Kostaletik urbila eta horregatik udan, uh, importantean horren ahipatzia zentabatitugu kostaldeko diendia hurbitzen direnak, gehi turistak Biak betan, fe, kriston diendia emaiten du. Mm. Ena, ez da antzi behar uh, eman kizun batean entzuten duen dañonotzo mendiga zuen uh, justuki uh, badirela bat olako... Olako problemak uh, iparjaldean bon, Ez dira bakarrik uh, Turistak, eh, dira iri, iriko Diendeak, eh, kostaldeko diendeak Nitzurbitzen dira orai Nada, Fenomenu berribanda hori mm. Zu, ardurat zirak iago biodiversitateaz edo alde hoktaz, biologikoaz eh, elkarte hoktan, bada elkart bizitzarako ere, jakindut eh, zuke jamaiti dazu, eh, laborariek ere baituzela traba batzuk, eta bidean dute eh, bastan, oiz? Ah, eh? Laborariak, eh, bastango ikaren bideare, bidearen puntia, bat dira bi etxalde, Bernatene eta Arbusia, eta Angodean dira, eta horiek gaitzeko trabak dituzte, hainitzetan eh, kamio jarekin E, urbiltzeko erira. Eta jone aldean, batek, eman di, laborari batek, eman ditu iru oren urbiltzeko. Normalik ditu hori yeah. hamar minutuz. Ah, eta hai. dena blokatia zen, eta xokoriak ere bereziki zerbait gertatzen bada, ahimitzetan bidea trabatua da, eta xokoriak ere ez dira pasatzen ahal. Beraz, horrek kaltea ondiak ekeratzen e, ahal ditu ere. Bo, ebe araztu batzuk, beraz, e? Eh? Sogtzen dira azken urtean, elkarteak ukanen du lana, a, hasteko? Elkarteak izanen du lana, bai. Itzulia egin dugu, nola baita? Itzulia egin dugu. Gero beste elkarteak bali madira ipar aldean sortzen diren akortan. Gero lan, elgarrikin lan ja. egin egin dugu uh, posible bada ere. Badia beste egikabatzukola bastanen bal dintzak betetzen dituenak? Nik uste egikak, mendiak. Uh, Mendietan ere, ikusten dira, dienak geroztak iratiko aldean. Eta, ja. bilakatu da, ikela garria. Berko dugu hori untxak kudeatu nire ustez. Gira hondezan. Ebe, ebe, kurayon baz, baden uh, lana, En weer midden schermen niet. Het is een midden schermen. Inhalen in de hoog. Wat midden schermen.